Orvoslat Barátom meséli Már Pest felé közeledett a vonat, mikor a balesetbe következett. Valami átváltás vagy mi lehetett, elég az hozzá, hogy a vonat hirtelen lefékez, nagy zökkenés, előre bukom az ülésben, éppen jókor, mert a szomszédos hálóból nagy évben repül egy táplált bőrönd. Szerencsére csak a homlokom meg az orrom súrolja, de ez is elég, megered a vérem, homlokomon fereped a bőr, orrom hegyén is takaros karcolás. Zúgás, káromkodás a szomszéd fülkéből, miközben a vonat lassan megindul. Elkeseredve törölgetem a képen, de már ott áll előttem egy erélyes arcú, magas férfi, nem is tudom melyik fülkéből került elő, az előbb még nem láttam. Fölényel kiált rám. Mit csinál? Ne nyúljon hozzá, majd mindjárt megnézem. Ilyetten abba hagyom, mint a gyerek. Persze, ezek az orvosok nem szeretik, ha piszkos kézzelmazható az ember, a szepsis és a többi. De milyen lelkiismeretes kedves emberek ezek. Rögtön jönnek, ha baj van, a vérükben van a segítés ösztöne. Tiszta szerencse, hogy orvos volt a közelben. Nyőszörökben nyújtom a képen. Tessék, doktor úr, azt hiszem, a homlokom repett fel, megitta. Jó, jó, csak tartsa nyugodtan. Így. Forgatja a képem, nézi a sebeket. Elégedettem bólint. Bravo! A homlok sérülés legalább négy centiméter. Az orráról is lejött a bőr. Hozzá ne nyúljon, szerencsétlen, csak hat folyjon a vér. Nem lehetne egy kicsit széthúzni ezt a repedést? Kicsit megrökönyödöm. Miért, bravo? Miért hagyjam folyni és miért húzzam szét? Ez valami nagyon modern orvos lehet, egészen új tudományos módszer. De kérem, doktor úr, fáj! Se baj, már kibírja. Azonnal velem jön, itt a közelben van egy sebészbarátom. Felmegyünk hozzá, írja ezt alá. Jézus Mária, súlyos műtét konzílium, alá kell írnom beleegyezésem, a sebész nem vállalja életemért a felelősséget. Egész testemben remegni kezdek. Elnézően veregeti a vállam. Na ne ijedjen meg, előre nem kell fizetni. A meghatalmazás bélyegmentes, az orvos is ítelezni fogja a látlenetet. Orvos? Izé, hát, hát doktor úr, hát ön nem orvos? Kicsinlően vállat van. Vagyja? X ügyvéd vagyok. Ön gratulálhat magának, hogy a jogorvoslati elsősegét éppen tőlem kapta meg. Nevezzem mukinak, ha nem vasalunk ki legalább ezer ficskártérítést a vasúttársaságtól.